بسم الله الرحمن الرحیم په اصول حدیث کې مونږه د اصول حدیث شي کوم اهم باب ده چې هغه د خبر تقسیم ده اعتبار د قبولیت او عدم قبولیت سره چکه حدیث هغه مقبول ده او کم یو مردود ده دا مونږه ذکر کول د خبره مقبول تقسیم د صحت د مختلفو مرتبو او د درجاتو په اعتبار سره مونږه سلو رخصام ذکر کول صحیح لذاته لغیره حسن لذاته او حسن لغیره ور سرمنګ یو بلم زمنن یو فائدہ ذکر کړه چې خبره واحد سرد دین چې دا مختف بالقرائن یعنی دا په شرایطو کې کم شرط نه دی خو ک دې یو حدیث د قبولیت د شرایطو سره سره بعض نور قرائنم خارجي دا سره یو زیشي نو دا دغه حدیث کی د تقویت باعث ګرځي نو خبره واحد مختف بالقرائن دا من ذکر ک او داغه منګه باقې د خپل مثالونه ورکړل بیا د خبره مقبول یو بل تقسیم منګه ذکر ک په اعتبار د معمول به او غیر معمول به په اعتبار سره نوغه منګه اووه قسمه ذکر محکم مختلف الحديث ناسخ منسوخ راجح مرجوح متوقف فيه بیا منګه د خبره مردود اقسام ذکر کړل دا یو سیزه زمنګنا په دې تاریفونو کې زخير اوسې ځان سره نوٹ کړي علماء د مقبول او د مردود د دې تعریف کوي چې د مقبول تعریف اغسدې او د مردود تاریف دا نو د مقبول تاریف په تیسیر او مسترح الحديث کې د ذکر شوه دي ما ترجح صدق المخبر به ما ترجحا صدق المخبر بیهی ده مقبول تعریف تے و هو ما ترجحا صدق المخبر به او د مردود تعریف ده او هو ما لم یترجح صدق المخبر به ز تاسو ته خیر د اردو د ترجمه نه چې دوی په آسانو الفاظو کې څنګه ترجمه کړی ده دا. نو داګه نبمنګ ته لگا اسانه شی خا دا په صفه نمبر 60 باندې د اردو ترجمه کې دې کړه دې مقبول داغي تعریفي ذکر کړه دې و هو ما ترجح صدق المخبر به و خبر چې کی خبر دینې والي کا صدق راجه هو یعنی هغه حدیث ته مقبول ویل کیږي چې پای کې د خبر ورکون کې مثلا راوی دی راوی هغه مخبر دی خبر ورکون کې دی دکه کداغي بیان عمدغه راوی ور کوي نو چې داغه د دا صدق داغه د دا صدق ترازو اغا درنوي ترجح در اصل تاسو یو حدیث کې براشي چه کلا دا د تلی دا دوانا پاٹ کی د یو پاٹ کے پده بلبانی زورور شی او د درون شی حدیث کی رازی چه کلا تا سو تول کوای تاجر تا دکاندار تا د الله د رسول دا تعلیم دے زن تول کوا و ار جح لیکن لگ درون تول کوا ار نو راجح تا راجح دا دیو جنوی چی د د دا سید یعنی چې او سیز ترجیح ورک مطلب د دې چې تا دیل درناواله ورک دا مرجوح مقابله کې تا د یو سید له درناواله ورک او دیل دی ترجیح ورکړه نو مقبول هغه حدیث توي هو هو ما ترجح صدق المخبر به دا هغه خبر ده چې پایې کې د خبر ورکون کې مخبر خبر ورکون کې توي چد خبر ورکون کی په دغه خبر سره یني دغه حدیث خبر ورکون کې چې دا غ غا رشتنواله غالب وي او مردود ستوي وهو ما لم يترجح صدق قل مخبر به مردود هغه خبر ته ویل کیږي چې پای کې د خبر ورکون کې رشتنواله صدق دا راجح نه وي یني غیر صداقت او داغ نریشتنواله دا غالب وی داغ غیر صداقت دا داغ په صداقت باندې غالب وی په مردود کې ایک شنو دا د مقبول او د مردود تعریفم د پاتشوي ونمایزه داموکو په خبره مردود کې منګه لمبنه قسم اغه او ویلې چې اغه معلق دی معلق ده ده معلق تعریف منگو که ما حوزفا من مبدع اسناده راوین فا اکثر علد توالی ده علد توالی ده ده شاید چې ما کڑی و پرونه خوبار حل بیام ده آغا حدیث ته چه ده ده ده سند ابتدانا راوی حضف کڑی شوی وی یو راوی تی حضف کڑی شوی وی یا د یو نه سیوا علتوالی خو چدام مسلسل حذف کړی شوی وی ښه کدا داسی وی دا که بالفرض داسی وی مثلا د بخاری شیخ دے د بخاری شیخ, شیخ دے حمیدی لمنه حدیث راواله د بخاری شیخ دے حمیدی خو اسکه امام بخاری حمیدی د ساقط ک نو ورپسی بل راوی دے سفیان نو چی حمیدی ساقت کو دا حدیث معلق شا خا اوس چی ورسر سفیانم لڑکی نو دا مسلسل د ابتدا نه سفیانم لڑکا بیام دا حدیث معلق دے خا اوس که دا سی دا که دا روایت کی حمیدی علم بنے راوی دے بخاری شیخ دی دا لڑک دا معلق دی اخشو هو ورپسی سفیان په سند کې موجود دي د سفیان چې مستاد استاد دي نو هغه دي یحیی خ اسق یحییاده سندنا لړ شوی دی دا په سند کې نشتا نيات ساتي بیا ده معلق نه دی دا معلق نه دی زکا کې د دین راویان د یو نزیاد د لړښوي دی خو لیکن مسلسل نه دی مسلسل بالوي چې د بخاري استاد دغه استاد هم لړښوي وي او داس بیا ور پسې راتلله ځکه دا غیر مسلسل لړښوي یو د یو زینا بل د بل زینا نو د دې وجنه د علت توالی قید لګئی چې مسلسل بل لړښوي د دې نه ما پرون تاسوت د دې هغه مختلف صورتونه ذکر کړل چې کلا یو صورت د دې داره چې د دینه د سرنه یو راوي هغه حذف کړي شي او کله دا سوي دراويان دري راويان تر دې چې ټول سند هغه حذف کړي شي نبیه بلقس صورت ته کې ذکر کړي او چې کله پک صحابینوم ذکر کی انو ټول سند حذف وی او کله د صحابین علاوه د تابعینوم ذکر کی لیکن د تابعین پورې هغه ټول سند هغه لریکړي هغه ته حذف کړي دا یاد ساتي معلق کې خوکلا یو محدث کلا د قزدن دا کارو کې یاد دي د وجنه چې د د داستان د دای په خپل کتاب کې بل ذکر کړي دي نو بدلته د اختصار د وجنه چې بس صرف به تور استشهاد دا روایت پیش کړي او بل ذکی د دا, دا سند دای دا موصولن ذکر کړي دي د سند سره ذکر کړي دي او د دې نور اغراضم کی دي شی نور اغراضم کی وی شی لکه تاسو به باندې مخ کی مردود کیو کو ری کلا کلا یو محدث پل استاز استاد اغلړ کی اغه دړه کی د دې وجنه چې داغه په استاد کی ضعف وی دغه په استاد کی کمزورتیا وی نورم د دې ګن اغراض اغه کی دي شی او د دې مونږه مثال ذکر ک چې امام بخاری وی قال ابو موسی الاشعری غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان نبيه السلام پټکل خپل خپلې ګوډې ګوتنې رکبا ګوتنې ته دا خپل خپلې دا د پټکړې کله چې درته عثمان اگر انا نه وته ځکه په حدیث کې د دې اړه دي چې رځول د سړی نه حیا او نه کما که داغنا فرشتی هم حیاء کئی اون دا روایت دا بل زی کی بخاری کی او بی اپنورو کتابونو کی موصولا هم ذکر شوی دے اوز بخاری چی کم زی کی دا روایت معلق راوڑے دے تالیخن راوڑے دے نو بس پاگ زی کی صرف دا خپل مقصد د پارا او نور دا روایت ٹک دے زکا بل زی کی باقیده دا دا سنت سرا دا ذکر کڑی شوی دے نن منګه د خبره مردود بل قسم اغه وایو دا همګه د سند په ابتدا کې خبره کوله کمچی د صاحب کتاب او د مصنف طرف وي لکه بخاری اغه صاحب کتاب د دا اغا کتاب د بخاری نو چې اغه خپل استاد داغه خپل استاد اغه حذف کی یا داغه نه بعد نور سند حذف کی وس منغه د سند دی بل طرف ترازو کم چي د صحابي طرف ته نو ديتا اخر الاسناد دا د سند غا اخيري صدا نو دویم قسم د خبر مردود نه اغا مرسل او مرسل کی گفتگو اغا لګډيره دا زکه د مرسل د ديپ او حجيت او د عدم حجيت کی تفصيل دي د ديپ او او د عدم حجيت کی تفصیل دے چې آیا مرسل دا حجت دے او کدا ندی نو مرسل دا د ارسل یرسل ارسال نا د باب افعال نا د اسم مفعول صیغه دا چې کله تاسو په علم الصرف کې د ابواب وای علم الصرف کې چې کله تاسو ابواب وای نو پای کې بتاسو چې کوم د ثلاثی آ, مزید فیہی ابواب دی نو پای کے بھیا او تا سو باب افعال وای نو باب افعال دا گی چکل منګه گردان کو ا صرف صغیر نو صرف صغیر کی منګوایو ارسل یرسل ارسال فہو مرسلن و ارسل یرسل ارسالن فذاک مرسلن نو مرسل اسم مفعول صیغہ دا مرسل ستا وای ارسل ستا وای بمانه اطلق اطلق یعنی پر خو کول لکه دامونږ په قرآ ک یوځ کې په ما هم دغه کوو په مانا د خوشي کوو په مانا د پرخودو بانددي المتهه ان نه رس نه شااطوي نه رس نه نفا غځې کې ماناسه دنا ده په مانا د د پرخو باندې په ماه د خوشي کوولو بانددي ینی یوسی چې ته دغې آزاد پرې یو سش شتداګه سي آزاد پريدي او دا په معنا د د ليګل هم رازي لکه څنګه چې مونږه د دغه باركي وایو ا د پیغمبرانو باركي په معنا د ليګل وباندي یا لکه د باران باركي لکه د الفاظ رازي نو په معنا د خوشي کولو په معنا د پرخدو وباندي نو پدی کې م دا چې چا پدی کې ارسال کړي کمتابي نو دم اصل کې دغه سند یعنی دا یو قسم لا سر 13 اور اوو لیکن پر سر کې روایت عمده سي آزاد پر خدا او هغه چې کم اخیرا نه راوی دی هغه ذکر نه ک بهر حال اصطلاحي تعریف د دې دغه ما حذف من اخری اسنادی پرون چون هغه ممبدی اسنادی او نن دا مبدع پا زیبان آخر کئی ما حضیفا من آخر اسنادی ہی من من یعنی آغا سوک بعد تابعیی چی غد تابعیی نبادوی سمانا مرسل استلاحی تعریف دا هر آغا حدیث دے چی داغی د سند د آخر نا آغا سوک آغا حضف کڑیشوی وی آغا غرزی دلے وی زکا دا خبر مردود چکم اغه اقسام دي چاغه د سقط فل اسناد د وجنا یعنی په سند کې د راوی د غرضې دو د وجنا اغه اقسام منگوایو یو قسم منګه معلق ویلی نن موږ دویم قسم وایو ودغه ردی د حذفه په ځې باندې سقط لفظم لګول شي هو ما سقط من اخر اسناده کی داغه حدیث ته چداغي د سند د اخر نه غرضې دلې وی حذفم دغه معنا ده چه غرزی دل من آغا سوک یعنی آغا راوی بعد تابعیی چه اغا دا تابعی نباد وی نو د تابعی نباد دایات ساتهی خواه اس کا صحابی وی نو د صحابی غرزی دل پسند کی دا نقصان نکی زکا صحابتو لعادلان دی پس صحابو کی سقو غیر سقنشتا صحابتو لعادلان دی پس هغه باندې د جرح نه کیږي لیکن د تابعین اباد دا لازم نه ده چې خامخا به صحابي وي بلکې کل کلا کلا یو تابع د بل تابع نه ان شاء الله حدیث کې به تاسو ته مثالونه کیدما یو تابع د بل تابع نه روایت کوي بل د بل تابع نه روایت کوي د دیو جن همیشه د پارا پسند کی چې کله صحابي وي د صحابین صحابی صحابی چې کوم لاندې راوی وي نو ده لاند راوی مبارک تاسو دا خو ویل شي دا را د تابید تر سو پورې تاسو داغه حالات نه کتلی چې حالات یو ګوره چې تابیدې تابیدې خود تابینه رالاند چې کم بل راوی دی یاد ساتې دا لازم نه ده چې هغه بته بتابیبي اغم تابې کی دیشی ته هغه راوی نه چې کم خطر راوی دی دا غاره کې بتا تاسو دا نو چې دا طب ا طبيب دا وی یا د طب ا طبي شاګرد بې اغم طبي کیږي یعنی په یو سند کې درې درې سلو سلو تابین عمرات لېشي دات ساتې او دا سه دا چې کله بندا داسما ورجال کتابونه ګوري او د روات او احوال ګوري نو دا غې نه بعد بیا اغه تاته پته لګي ان شاء تعالی کله چې اصول حدیث اغمنګ وایو نو به بددی د پاره د پریکټیس یو سیشن هغه مونګ مقرر کو نن خو الحمدلله کمپیوټر هم راغله دی نزا المكتبه الشامله باندې به ان شاء الله تاسو سو تا یو نه هلس لیکچري هغه دل در کما په دی باندې به هم لک تاسو ځان پوی کوي خو هغه ضروري لده چې مكتبه الشامله عربي کې دا چې اور سره ور سره تاسو ګرامر او دا غسیونو باندې تمرکز کوي چې په عربیت کې ستاسو مهارت پیدایشي ځکه چې تر څو پورې په عربی نه پويږي ودایات ساتي دا مشکلات دا بدرته بیا یو دا او دویم دا چې انټرنیټ باندې هم نه نه خصوصا د اصول حدیث حواله سره کافی کار شوه دی خواغم ټول په عربی زبان کې دی نو دیو جنا دغه د پاره عربیت زد کول هغه ضروری دی او د فن دا بنیادی او ابتدایی خبری بدیبانزان با پویل د لازمی دی او دا ضروری دی ما حذف فمن اخر اسنادی من بعد التابی چه داغید دا سند دا اخرنا حذف کډی شوی وی غرزید لی وی من اغه سوق چه اغه د تابعین اباد وی نو اوس د تابعین اباد ک صحابی وی نبی خویس پروانا ود تابین بعد بل تابعوم کی دیشی کی دیشی اغتی غور زده لوي او غب یاد صحابین روایت کړي وي نو اوس پتابین کې سقا او غیر ثقا دوانه شته دی زکه تابین په عیم د جرح او تعدیل نه مستغنی نه دي بلکې اغي باندې به جرح او تعدیل اغه کیږي نو د دې وجنه بیا مرسل د محدثین کو نسبانه مردود ولې دي زکه اغه کم من بعده تابعی دی اغه کم راوی چې د تابعین بعد غوړزيدل دی کې د شی اغه تابعین کې دی شي نشي ترسو پوری داغه پتنې لګېدلی چې دا سې قدې که غیر سقا نو د دې وجنه مرسل د محدثین په نسبت مردود دی چې امکان د دی د چره کې دی چې اغه تابعی اغه ضعیف راوی وي نو دا سې نه چې پیغمبر تمنګ د خبرې نسبت کو اصل کې دا ټول احتیاط پدی باب کې دی که مونږ چرته پیغمبر ته د غلطي خبري اضافه نکو ځان لا چرته په جهنم کې کور جوړ نکو دا ټول احتیاط پدې باپ کې دی او په خبره کې دی, کی دی. دانن بیلا خبر دا نن به له خبره د چی د احادیث په باب کې د سرهړو له احتیاط نشتا نو دا د مرسل تعریف د مرسل تعریف دا, مرسل تعریف دا شا دا مرسل چه کما مثال زکرکی ستاسو پو دی تیسیرو مستلح الحدیث کم دا زکرکی دا دا صحیح مسلم روایت تے حدیث نمبر پندرہ سو دا سندی ورکڑے دی ما اخرجهو مسلمن فی صحیحی دا کتاب البیوع که دا روایت تے حد دا سنی امام مسلم دا استاد نا روایت کې حد دا سنی محمد بن رافع حدسنا حد حجین حدسنا حد اللیس عن عقیل عن ابن شہاب الزہری عن سعید ابن المسیب سعید ابن المسیب یو غڑ تابی دے و کبار تابعینو کی دے مشرانو تابیینو کی دے خوا او سعید ابن المسیب ددن بعد دے دارک دا روایت کوي اس منس کی حالانکہ دے خوا نه دے دے خو تابی دے او دیوي عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنه نبي عليه الصلاه والسلام د بيع کړی دا د بيع غن اقسام دي دی. مزابنه دي ته وي چې په کجور باندې چې کمه کجوری پهونه باندې چې کومه کجوری لګېدلې او اولان دی چې کومه چا سرا کجوری آلريډي ماتې شي وې دي او هغه سره و چی خجوری دي دا هغه چی خجوری د د کجوری پهونه باندې لګېدلې هغه لوندې کجوری چې داږي په ایوس کې خرص کې یاد ساتي دی دا من د په حدیث پ شریعت کې دای دا وجه صدا دای دا وجه دادا چې لاندې کې دشي مثلا دغه وزن خو معلوم دی مثلا کاغو تلی من کجوري بي خو اوس برا په ونه باندې چې مې کجوري اغلې گیدلې دي دغه پته نه لګي چې دغه وزن سوره دی نو دایات ساتي چې کلا جنس هغه یووي نو پې کې کمی زیاتې دا په پڅود کې رازي نو دی دغه مبهم دی نو دی ور جنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ددي بيعنا من کړه دا ځکه کېږي چې هغه د دینه سیواي کې د شی د هغه د من سیواي کې د شی هغه د من نه کمی هیڅ پاتنه او دویم دا چې اوس خو په کجورو باندې کجوري په ونه باندې هغه لګیدلې کې د شی دوه منټه بعد غلی وشي هغه ټوله کجورا هغه ختم شي د دایات ساتي پای کې نقصان ده مبهم ده او بل داد چې دا غيص پاتنه لګي د دې پیغمبر د دغه بيع نه من کړی دا دا خ د دې مثال شه خو اوس د مرسل باره کې مذاهب سدي د مرسل باره کې چکم د محدثینو مذهب ده د محدثینو مذهب هغه داد دي چې مرسل د دا داد دا دی پنيسبانه مردود ده څنګه چدلتا په تیسیر او مصطلح الحديث کې د مردود پدی اقسام او کې راوړې د دې د وجنه المرسل د حجهت نه دي امام مسلم پخپلا چونکی هغه محدث ته نو د صحیح مسلم په مقدمه کې هغه چې ار مرسلو من الروایات في اصل قولنا و قول اهل العلم بالاخبار ليس بحجه المرسل ليس بحجه مرسل د حجهت نه دي ابن حجر اغوی المرسل ضعيف فتح الباركي لا حجه فيه مرسل ضعیف ده او بدی کی هیڅ دلیل اغه نشتا دا د محدثین مذهب ده د مرسل بارکی یو مذهب ده د فقهاء فقهاو کی فقهای ثلاثه امام ابو حنیفه دارنګ امام مالک او امام احمد ابن حنبل امام شافی نغیر امام شافی پنیزم حجت تے مرسل خو لیکن بشروتن رسو شرطون سرا نو ایمہ سلاسا امام مالک ابو حنیفه او امام احمد ابن حنبل اغوی چې مرسل مقبول دے مرسل مقبول دے بلکہ ابن جریر د طول و تابین و اجماع ذکر کڑی دا د مرسل پا قبولیت بانی زکا دا, دا ایمه اکثر چکم دی نو دا تقریبا دا, دا دو سال پور چکم ایمه دی تابعین دی تبا تابعین دی نو یاد ساتی دا دی پا نزبانی مرسل دا حجت دی علما دا ابن جریر قول ذکر کئی چه حکا ابن جریر اجماع تابعین بی علا قبولی ابن جریر د تابعینو د ټولو اجماع ذکر کرده دا د مرسل په قبولیت باندې و انه لم یاتی عن احد منهم انکاره او د دی تابین کی یو نهم د دی انکار اغن د راغله مطلب یو چایم انکار نه کړه ولا عن احد من الائمه بعدهم الى راس ال200 تر د دو سو کال پوری د هیڅ یو امام نا د مرسل انکار اغن د منقول یعنی ټول بل اتفاق من له ټول بل اتفاق دا منلې دي نو د ايمو 300 په نزبانی مرسل دا حجت ته ټکوا بل یو بل خبره دا چې د فقهاو په نزبانی چکم د مرسل اصطلاح دا د آیات ساتي دا د محدثینو د اصطلاح نه دا بدل هم دا یو دا محدیسین و استلاح دا چی راوی اغا دا تابعی نباد اغا محزوف او مرسل د فقهاؤ په نزبانی دیتا هم وی او دا تعریف د فقهاؤ په نزبانی عام دی عام څنګه دی اغی هر منقتی روایت تا مرسل وی هر منقتی روایت تا یعنی مثلا که دا تابعی نمخ که مثلا تبا تابعی غرزی دل دی نو دا و د فقها په نسبانه دغه منقطع روایتم داغي په نسب مرسل دي بلکه مثلا د لکه امام مالک ته امام مالک خپل استاز هغه حذف کی نو د نور محدثین په نسبانه خدا معلق دے. خو فقها دي ته مرسل و یعنی داغي په هر منقطع روایت ته فقها هغه مرسل وای او دغه ته مرسل وای کم ته محدثین مرسل وای نو دامیو خبره دا یاد ساته چی زکر پو خضول حدیث که داغا گڑوڑتیا دا رازی که تب باز وقت حیران چی چیره دا سنگا ته خویهم مرسل ویلی بی اصل کې د فقهاؤ استلاح اغا دا مرسل بارا کی دا عام دا نو یو دی دا محدیسین و مذہب او یو دی دا فقهاؤ دا ایمه و سلاسو مذہب ایمه سلاسا دا مطلقن قبلیه او محدیسین اغیه رټکې اغي اوتمردود وي خو او یو دې پدی کې د امام شافعي رحمه الله دا مسلک خو امام شافعي رحمه الله په نزبانه مرسل دا حجت ده خو لیکن په يو شو شرایط سره یو شر داږي په نزبانه دا دې چې دا ارسال چې کوم تابعي کوي نو دا داد کبار تابعین نو پکار دی یعنی مطلب د مشرانو او تابعین نو که مثلا یو یو کشرتابی دا کئ صیغار مثلا چې اغه یو یو صحابی و دوی کتلې وی کبار تابعین اغه دی چې اي په سونو صحابه وی لکه سعید بن المسيب دارنګی ابراهیم نه حي و غیره په سونو تابعین دوی کتلې وی نو امام شافعی وی چې دا مرسل کم چې ارسال کونکې د کم تابعین چې دا د کباره تابعین نه ني لکه مثلا دا کم روایت چې موږ په دلیل کې پیش ک نو دا اوس د امام شافعی په نسبت د سعید بن المسيب مرسل روایت دا مقبول دی داږي وجه صدا ځکه سعید بن المسيب دا, دا د کبار تابعین نه دی دویم دا چې دا کم مرسل دی مرسل یعنی دا کم تابع چې ارسال کونکې دی او د دځان نبات دا راوي دا ساق کړی چې د د په باره کې دا معروف وي چې همیشه پاره د ارسال کوي د سقر رایانو نه اوس لکه صعی المصب لکه دا په محدسو کې بدی مشهور دی که مثلا سصب دکه چرته د یو بل طبی نه هم دا روایت ته اووریدلی نو صع الم باره کې دا مشهوره ده. چدې د کمزوري راوینه روایت نکوي یعنی پوستازانو کې کچره د کمزوره استاد وی هم داغه نه د سره د حدیث روایت کین نه یعنی د سره بیانې نه خپل شاګردانو ته د چې هميشه د پارا د کم راویانو نه روایت کوي کوم استادانو نه د روایت کین او غسي قرابيان دي نو د دې وجه نه بعض وخت کده ارسال همو کی او مرسل مثلا اگر ارسال کی د یو تابعین ساقت کړی وی صحابی غرض یې د له تابعین غرض یې له نو دات ساته د دمرسل روایت بیاهم مقبول پدی ده زکا دی چې همیشه د پارا د ځان نه بعد چې کوم راوی غرض نو د همیشه د پارا د سقر راویانونه ارسال کړي د سقر راویانونه ارسال کړي خو او بلدا چې امام شافی غه په نسبانی یو شرط اغه دا هم دی چې دا روایت ښه روایت په یو بل سند سره راغلی وي نو ښه بل سند هم مرسل وي خو چې بدل وي خیر دی هغه د هم مورسل وي خو چې بل سند نه د غې سره هم راغلی وي نو چې کله دواړه سر په خپل منځ کې یو ځ شي نو بس ټیک ته غاییت قابلې قبول دی هغه مقبولو ګوري یا د ایام شافی په ننسبانې دام ده دا که یو بل د یو صاحبي ثابت شي مثلا یو طبی ډک د پیغمبر ن روایت کوي وس منګه کتکت نو منګتا د پیغمبر نبل روایت ملاونشه هه اوم دغه تابې چې دا کم روایت کې د پیغمبر نه ډایریک ارسال کړي اوم دغه روایت منګتا په اقوالو د صحابهو کې ملاوه شه چې بس منګتا په تو لګي د چره یو قول د صحابي موجود دي نوغه قول د صحابي دی روایت لدی مرسل روایت لتقویت ور کی یعنی مقصد دا دی چې قول صحابی ځکه چې او ساببي په دی قول کې مطلب دا دے چی دی چې دی طبیوم دا روایت چ کړړی دی نه دای د ساب نه کړړی دی دیو بل ساببي نهدي کړی خو لیکن د دی س بچ او دا ثابت دی د ام شااف رارحمه الله غوي مورسل حجد دی لیکن په یوڅو شرایتو سره بار حال د ایمام شافی نه اللاوه علماء داوی محدثین هم داوی غری بدی کی تفصیل کړي محدثین او کوم بعضی محدثین هغه تفصیل کړي چيرا کم محدثین او چی مرسل مطلقاً رتکړې دین دا ټیک نه دا بلکی بدی کی وضاحت ته وضاحت دا حق قد تابع عادت دای چی هغه د سقر او وین ارسال کيل لکه سعيد بن المسيب غنته سړې د سعيد بن المسيب نه علاوه نور چکم تابین دی داغي نمونه دام ځان سره نوٹ کړي لکه سعيد ابن المسيب دا ابو مدینی والو کې ځکه دا د اهل مدینه و نه دی په اهل مدینه کې سعيد ابن المسيب دا کرا تابيده او د همسه د پارا کده ارسال نو نده د سقر او یانو نه کې مثلا کده چرتي او ویوم د منځ نه نو دا با انډرستو خبري چيرا سيد ابن المسيب چره د ضعیف راوي نه د ضعیف استاد نه روايت نه کوي په اهل مكه کوي عطاء ابن ابي رباح عطاء ابن ابي رباح ته سيد التابعين وي نو عطاء ابن ابي رباح په اهل مكه کوي تا کم ارسال کوي د یاد ساتي د د د مراسيل هم قابل قبول دي د مصر والاونا فا اهل مصر کی چکم تابع ابی سعید ابن ابی ہلال نو سعید ابن ابی ہلال تابع دیم د سقرویانو ارسال کئ په اهل شام کی مکھول د مکھول میم کاف او حول ح واو او لام مکھول دمشقی په اهل شام کی او په اہل کوفو کې ابراہیم ابن یزید نخعی ابراہیم نخعی کمچی دی امام ابو حنیف رحمه اللہ پا استازانو کې رازی تک شوا دی امام ابو حنیف رحمه اللہ پا اساتزو کی رازی نو دا آغا دي چې چی دوی مراسیل دا قبلی خود سعید ابن المسیب دا غب بارکی خو علماء داوی دا ده سعيد بن المسيب داغف باركي علماء داويتي مراسيل دا سعيد بن المسيب نو دا بالاتفاق دا مقبول دي مراسيل سعيد بن المسيب دا بالاتفاق دا, دا دي واصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب کم چی اصح المراسيل دی نو دا مراسيل لسعيد بن المسيب دي امام احمد بن حنبل داغ سعيد بن المسيب دا مراسيل مباركه دا وي دارنګ دا امام شاعبي لوی دی نو داغ دا, دا مراسيل مباركه هما علما دا وي چی کم د شاعبي مراسیل دی نو دام دی زکا دا مسيبي زکا شاعبي هما د کمزوري راویان نه روايات نه کوي ہاں البتا عطا ابن ابي رباح دد مراسیل مبارک دا خبره ټکنه د عطا ابن ابي رباح هم یاد ک عطا ابن ابي رباح او حسن بصری د دی روایت مبارک د مراسیلو د مراسیل مبارک علماء سوی چې دا قابل قبول ندی د غرنګي مراسیلو کی امام زهری ر ابن شهاب زهری د مراسیلهم علماء اغن قبلئی تخوا مسعيد ابن المسيب دارنګي ابراهيم نخي او شعبی او دا چکم دي دا د ټیګ دي ابراهيم نخي شاعبي دارنګي سعيد ابن المسيب خا نو محدثين دا وای ک چرته دی او تابعي عادت دای چاغه د سقر او یاونو نه ارسال کئ نو داغه مرسل روایت هغه قبلی هی او کچر تا دیو تابعی بارا که دا ثابت چې چه د دا سقو غیر سقو دوانو نه ارسال کئی نو دایات ساته اغا چې ترسو پوری اغا راوی ذکر نه کی نو دایات ساته دا اغا مرسل روایات دا بنا قبلی گی او دا خبر اپو محدیسینو کی غټو غټو محدیسینو لکه یحییٰ ابن سعید قطان او علی ابن المدینی وغیرہ اغیی دا کڑی دا نو دا دا مرسل بارا ک تفصیل داده آسان پلنډو الفاظو کې د خلاصه خلاصہ داده دا. چې عام تور باندې محدثین مرسلتا د مردود ہوئی. و ولیکن یاد ساتي پدی کې د محدثین نو اغه وچ نه مطلقاً دې ته مردود موای بلکې بدی کې تفصیل دی چې کم راویان اغي د څې قر راویانو نه ارسال کئ نو د اغه تابعین و مراسیل اغه قبلي کې او چې د کوم متابعين واره کې دا معروف وي چې ردید سېقو د غیر سېق د دوانو نه ارسال کړي یاد ساتي اغبا نه قبليږي او ما دا غي بازی مثالونه اغه ذکر کړي چې ردید کوم متابعين او د کوم متابعين اغبا نه دا دایمو سلاسو په نسباني مرسل اغه حجت ده د امام شافعي په نسبانه حجت خلیکن پچند شرایط سره او بلکې د فقهاو په نسبانه داغی معنی عام دا داغی تم شامل دا چکم من بعد تابعی محضو او داغی پنیزبانی ہر منقطع روایت تا مرسل اغوی لکی گی <تصفح> ندا شو د دا مرسل بارکی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين